Bai, einto Biger eta zitek uh, eh Shusako leborre horrekin le jakiteko Joan Frantsia aldeko proiektua eta eh Igualdeko proiektua Joan elkarraltzen. Joan gauza berak erraten duten trenbide tren, tren uh, nombre tren iguala orizan le Mixico le michiko ikerketa. Horrek sai erraten gaitu. Eraten gaitu eh uh, trenbide guziak bukatua izendilik Y. Baskori egina baita ere irugaren railea ezarrila e, zabaltasuna Europeko zabaltasuna izateko horiek egingotuztenian hartzen e, altuzte bakarrik merkantziari buruz eunta oitalau tren zein eta emate urte abantaila e, zer eri e, e, jendieri eta hemen berreitz, merkantziari. Hor, hori da, deneko, difenzi bat importantia. No, ek diote, ez ustela finitu kotelik bena obragu zidak, lau tren merkantzia hartzen alko. Eta guri hemen esaten gaituzte tren hori behar dela egin, zein ta izango tustela emendik oi urten buruko, berreunta berroita mahtrein. Nun beharri atuzte bihali berreunta berroita mahtrein, ek euntan hau eta lauakak artzan albari behituzte. Gokorre berrak erran du, hemen ahonditu duztela tren nubria errateko tren bide berri egin behar dela, jakinez tren, tren bideak denak ez duztela ezarriko, han tren bideak ez duztelako tren bideak guztiak artzan alko. Hori ziren, lemixeko lemixeko ikerketa. Bigarrena da, jan ze denbora iraziko ginuken tren berri bat eginez, Paris-Jeti Badril erat, ero bordeletik bilborat. Bi aldiet, bi kasotan, uh, gauza berbera aierzen da, amalau minuto. Parizetik Madriliat, trenbide berri bat eginez, amalau minuta Hiraziko-Lizazke. Bordeletik Bilborat, gauza bera. Guk esaten dugu, jan, behar dien, bi miliaren sorsa eman, amalau minuto jazteko. Guk ez ez jiu, ez dula, bali horren horlobora, horlobora, horlobora ten egitea. Oinbertsetagnioko e, dezgazi gaz, dez, ekaraziz erremu batian, Oin debora gutxi irabazteko, diakinez gaurko trenbidea nash askiz askiz handi gehiadela behar dien e, transportien hartzeko berak. Eta, bueno, ba, izan ere iritzi horrekin joango zarete bordelera, eta, bueno, suposatzen dut e, ministraren nashken hitzak e, esan, esan duen e, Bona, bueno, haute txien, edo hauzapezen e, iritzirik gabe edo niritzirik gabe ez dutela inongo e, au, aukerarik hartuko eta kontutan hartuta beha hemen e, gehiena kaurkoa zaretela, nola espero duzute dute bilkura hori? <laughs> Ministuruak esaten du alde bateat behin eta bila kontrariua. kontrarriua. E, zuk esan duzune gila da, errandu ez dela hau tetxien kontra trenbideik egingo. orduan ez da egun daino trenbideik egingo eskualerrian. Egu kontra gira gauk, atzo gauk eta biak. da bilkura kopil, Komitet Pilotaz ditutak hori, emango duena uh, ministruari, aukera hartzeko bortzonetra zabaleko trenbide baten erimua. Beraz gu gango gira hau tetxia gemendik, arat, erakusia demateko puntaraino gore kontrarriua proiektu hortan. Bere lehenengoitzetan, ba, bueno, ba proiektuaren aldeko jendearengan ere harrengurak sortu zituen, esan baitzuen, bueno, ba, eh zenbait ikerketa egin beharko zirela horren e, bidaira garritu zen ikusteko, ta bueno, eztakit e, aldeko jendaren aldetik ikusten ari zarete mugimendua, e, badirudi ba mobilizazio bat burutuko dutela otsaiak bederatzi ez eztakit nola ikusi duten hori een eh, nidaile da eh, ez zuguk kontrailue pensatztzen dueko bertzen uh, pentsamend dueuetan uh, ez egarrespetoik. Glu uh, uh, ikusten duguna dabaarrik aspaldi gaten gintuuen gauzak gaur ehunetik eguneat kofe harttzen ari dila. Gok esatenginuen gauko trendia begun egoit treina zen altzitule eguneean denek egiten dituzten, Estatuak bald galdetu du ikasketa bat ekpatua, patua be ezta hai... Euh, zera estudioa ematen e, e, al dudan, eke eskreatu dute, egiten garruko trenbideak hartzen altulat, berreuntan horretan martrein. Bukeran genuen egitata erdu da, gaur erakustatel mandugu Espainian zonbat trein arturko luztekan egunean seur nahizkaitu lai inok kontra diua karriko, erraten dugu hama lau minuta diela Seguna izin nok eztaula kontraridioak egarriko. Guk hartu du uh, ezera estudio ikerketako bulego bat spezializiatu eta dena 3.000 lanetan. Eta gu, uh, guen idaiada uh, gauzak haintzinatle matea eta bi miliara soz dira jokoan. Uh, gaur bada 3.000 bat makurak egertzen duenak hau zuari zertago behar da bertze bat egin, 2 trenbide ma kurak ekarriko duztenak, zein eta Garko trenbidea egongo da, berri bat egiten malitz, eta berri egin eta uari izango ditake. Amar bat gein egunean hartzeko. Segurta soena goen duko dugu ez dela trenbidea horren beharrik. Eta bai ez duuten horiek, errespeatatzen ditugu. Io, gu, uh, aski segurakira egiten egia dela. Eta um, bertan e, ze ze ze espero duta gertatzea ust, e, oso argi dutzu zuen iritziak no, e, eta gainera bueno, zuen ikerketeek arrazoi ematen dizuetela baina e, uste duzu kontutan hartuko direla bertan ala nola ze esperantza duzute ba, ni gustez janiko guk gauza asko kontuan hartu dutuztera e, Traito aussi engagé denak danak galitodialier Eez ta ministroak diome zela hauttetetxeen kontraz balima te zabeta egin nahi, e, trenbide hori, ez da biko iizen ingo.